a uh... Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një prift i ortodoks i krishterë i Egjiptit një herë kishte debatuar me një njeri i cili pretendonte se Jezu Krishti kishte një vëlla nga nana. Dhe prifti në pamundësi për të argumentuar se Meriemja apo Maria, sikur se e quajnë ata, nuk kishte lindur as kënd përveç Isa apo Jezu Krishtit. Në beti, gati i hutuar, dherisa nuk i u kujtua një thënje, një citat nga Kurani famlart, në të cilën të regohet se mërjemja ishte e pastor, e ndershme dhe kishte vindur vetëm isajnë dhe asnë tjetër. Kjo është dëshmija maj mirë se Kurani e ka ndryquar personalitetin e mërjemës në formën më të mirë dhe në rastit të ndryshme edhe vetë të krishterët shërbehen në këto të vërteta kur anore. Bismillahirrahmanirrahim Falë ndërimet i takojnë Allahot të madhruar Zotit të gjithsis për shëndetjet dhe bekimet qofshim për të dërguarin dhe të zxedhurin në ti Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem familjen, shok të ti edhe gjitha ta cilët pasojnë rrugën e ti delin ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar shikues mirë se takohemi edhe në këtë takim të radhës me emisionin ton atje ku borojnë virtytet. Jemi duke u shushruar me personalitetin shumë mahnitas të Muhamedet sallallahu aleyhi vësallam. Të njeri u të cili me jetën dhe primtarin me virtytet, me sieljet, me qëndrimet e tia, la gjurëm të pash lushme në historin njerëzore Ashtu që vërtet e mahniti zdo njërin, e mahniti të afermin dhe dashamirin, atë që i besoi dhe ishte në gjendje të fliohej për te, por e mahniti edhe të larkëtin, nga njëherë edhe dasha keqin, kundrështarin dhe armikon. Zdo njëri nuk mundet e të mos e ndije i veten të nevojshëm për të përfituar nga virtytet të dhe nga sjelja e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Madhështia e ti nuk ishte thjeshtë vetëm në një sjelje e cila është manifestimin një bamirsia e cila fshihët thel në thelsin e shpirtit të individit Madhështia e personalitetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem nuk ishte vetëm kach Ajo në mënyrë shumë specifike vje në shprejhje dhe reflektohet edhe në prezantimin dhe konfirmimin e virtyteve të cilat ndodheshin, gjindeshin, ma di edhe historikisht tek të tjerët, e që ato i ndriqon dhe i qetë në shesh vetë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Pra, ashtu sikur se ka thënë në hadithin e gjithë njohur, innëma boithtu li utemmi me, me karim al-akhlaqë, jam dërguar jo për dishtjetër vetëm se ti plotsoj edhe ti përsos vlerat e moralit të mirë dhe të sjelljes së mirë. Ço do thotë se nuk kishte para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sjellje të mirë e çajt mos e ket përvetësuar, të mos e ket kultivuar madje deri në gjendjen e përsosmërisë. Ose nuk kishte para ti një njeri i sjellshëm, një njeri i moralshëm Në një rrimë me virtyte të larta e çu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, t'mos i jaket prezantuar njerëzimit atë njerëj. Vë, ku prezantim të nderuar shikues i të cilën të të kalon të gjithë kufijtë e mundshëm. Nuk i prezantonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetëm njerëzit me të cilët kishte diçka të përbashkët. Kemë folur në dy takimet e kaluara për prezantimin që u bënd të vëlezërve të ti për nga misioni, pe i gamberve, të dërguarve të Allahut, kemi folur për Musajnë edhe për Isajnë të birin e Merjemas. Të dy këta edhe pse takohen gjena logikisht me Muhammedin sallallahu aleyhi vësillem tek Ibrahimi aleyhi salatu vësillem. Me një fjal edhe biologikisht ka një gjenez të përbashkët edhe pse takimi i tyre ishte shumë larg në lashtsi por spaku të gjithë ishin të dërguar dhe të zgjedhur te Allahu të, të gjithë ata takohen për veshtierash edhe te Xhibrili i cili ishte emisari i deleguari i Allahut për shpalljen ashtu sikur edhe takohen në shumë gjera tjera ndersa prezantimit që i bën sot Muhamedi sallallahu a.sallem një personajit personajit të bisejt dhe sotme është i veçant është i veçant për arsye se kemi të bëjmë me një njeri më mirë të them me një femër njeri i cili nuk ishte i dërguar i Allahot nuk ishte mashkull por si kur se thash ishte femër dhe misioni i saj Nuk ishte tjetër vetëm se një person i cili e adhuran të Allahun e madhruar me respekt, me dheot shmëri, të skaj shme, me një sinceritet të madh e që një kosisht ishte edhe nëna e njerit prej të dërguarve të Allahut. Pra takimi yn i sotëm është me prezantimin që i banë Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem me rjemës, respektivisht ate Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem e prezanton para familjes njerzore prej kohës kur zbriti Kur'ani e deri në fund të jetës së kësaj bote prej asaj që do të dëgjojmë në vijim do të kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu i cili i dha shumë rëndësi të madhe çdo vlere, çdo virtyti e ndriçoi me lejen e Allahut mendjen njerëzore dhe i dha asaj pozitën e duhor, posa që nishtë kur dhjetë se në kohën kur ajë erdi, në kohën kur ajë u paracitë me misionin e thirje së ti në rrugën e Allahut, mendja edhe nuk vlerësohej, nuk të shmohej gjithaqë në mesin e shosheris njërzore. Për asyje se, si kurse edhim, atë botë sundon të ligji i të fortit, jo ligji i të menqurit, jo të menqurit, sistemi i vlerave jo që njerëzit të kën autoritet dhe pozit si pas asaj që në të vërtet meritojnë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam pra ishte promovu e si më i mir i mendjes dhe arsyjes njerëzore pas kësaj a i ishte gjithashtu edhe promovu e si më i mir i virtyteve të cilat e shosrua njeri unë gjatë historisë dhe ne në asë një moment nuk pretendojmë se mund të kjetë patur ndonjë kohë në histori e që të mos kjetë qenë në këtë tokë asë një njeri i mirë, asë një njeri i ndershëm e kështu me radhë. Për kundrazi, Muhammedi sallallahu a.s. në formën edhe në mënyrën më të mirë nga të regoj se bota njerëzimi gjithë një ka pasur njerëzë të mirë, të ndershëm, besimtar, të devatëshëm e kështu me radhë. Pastaj, Mohamedi sallallahu aleyhi vesellem dha shembolin më të mirë të vetëmohimit në dimenzion e shumë të gjera. Për arsye se, ajo vetëm që nuk u kufizua tek vjërtytet vetë anake, nuk u kufizua vetëm tek ato vlerat cilat aji i promovon personalisht. Aji e te i kaloi vetën e vetë. Mirë po, aji e te i kaloi edhe Gjenezën e vetë I të ikaloj kufit e përkatsi së vetë etnike Madje edhe geografike Nga se personajë për cilin do të bëjmë fjal Ashtë një personajë i cili Nuk ka të përbashkat me Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem As faktin e të qenit arab As faktin e të jetuarit në mek Apo në medin Madje as faktin e të qenit mashkull Pra, shosrimi yn në minutat në vijim do të bëhet me mënyrën se si Kurani dhe si Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam e prezentojë me rjeman nënën e i sajt aleyhi salatu wa sallam. Me rjemja, Allahu qofti kënaqur me te, është prezentuar në Kurani dhe është përmendur me te përse tri vjetë herë. Disa herë me emër e disa herë është përmendur me atribute Të cilat, prej të cilave kuptohet në mënyrë të pa muhueshme se për kë është fjalla. Për shambull fuhet nëna e isajit, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Pastaj edhe vetë prezentimi kur anorë që i bëhet personalitetit të mërëjemës është interesant nga se nëngërthen në vete dimenzione të lojlojshme. Allahu i madhruar nga tregon në përmjet ajeteve kur anore se mërëjemja është njeriu imbrojtur pra çụtjeve dhe ngacmimeve të shejtanit. Dhe Kur'ani këtë e ndriçon më së bukur kur përmend lutjet e Nënës Meryemës. Në kohën kur ajo, sipas përshkrimit që i bëhet në Kur'an në surën Al-Imran, Nëna Meryemës ishte zotuar, ishte zotuar Allahu fuqiplot, se nëse O Zoti të më jep më dhuron një fëmijë të shëndosh, unat fëmijë do të ta fal ty. Ashtu që un do ta çoj atë e në tempull, në në në faltore, në shtëpinë e Allahut, dhe ai fëmijë që dje thiethas do ti përkushtohet vetëm ibadetit, vetëm adhunit. Kur ajo kët zotim e pari duke çën me barr, mirëpo nuk e dinte. Ajo shpresonte që fëmia të cilën Allahu kishte vendosur ta krijoj në brendin e saj Ajo është preson të qaj fëmi të jetë ma shkull. Me gjithate, kur lindi më rjemja dhe nëna e saj e pasi ishte femër, ishte vaiz, ajo në një farë mënyre e, nuk ju e realizua e gjithë pritja e saj, por me gjithate prapë vendosit timbetet besnike zotimit që, para prakisht e kisht e dhënë, dhe me këtë rast e shqiptoj një lutje të cilën e përmend Kurane dhe në përmjet të cilës ne e kuptojmë se vërtet, Allahu i është përgjegjur asaj nëne fisnike, asaj nëne të mirë. Thot, inni se mejtu ha mërëjam, wa inni o i dhuha bike wa dhurrijeta ha minash shejthanir rajim. O Allahu im, ti edhi, ashtu sikur se edhim edhe nese, Fëmijat cilën ti madhurove mua është vajzë, është femër Dhe femëra nuk është e njëtë Sikur se ma shkulli, me gjitha te Unë o Allahu im po e quaj Ate, po e pagëzoj Me emrin me rjeme Dhe por, po kërkoj prejteje që ti Ate dhe pasarësit e sajt Ti mbrosh nga shejtani I malkuar Dhe Allahu i madhruar derisa E cek këtë thënje Këtë lutje, derisa e përmend Në Quran, atër kjo është aluditimi më i fortë, Allahu i e ka pranuar duan dhe lutjen asaj nënë Fisnike. Pastaj Allahu e përshkruan në surën Ale Imran zanafillën, fillimin e jetës së Maryemas. Allahu qoftë i knajshëm për meta. Prej lindjes së saj, prej kohës kur ajo filloi të dëshmohet në ibadetin e saj në adhurinën e saj, në ndërshtrimin e saj. Pastaj koha kur ajo më vetëm u izolua në tempull dhe filloi në mënyrë ekskluzive të merri vetëm me vetëm me adhurin, vetëm me ibadet, vetëm me me përulje në dhe nënstrim ndaj Allahut fuqiplot. Dhe Allahu pastaj këtu e paraqet një moment interesant, për i cili të kuptojmë se vërtet kët krijesë, kët femër Allahu e ka nderuar shumë. E ka nderuar në mënyrë të drejt për drejt, duke i dhen mundësi që ajo të ushqehet, që ajo të furnizohet me gjërat cilat nuk ishin si pasoj e sebepeve, nuk ishin si pasoj e angazhimit, ato ishin ushqime të cilat i vinin asaj si dhurat ekskluzive nga kryuisi i gjithësis. Ma dje përmendet se njërzit kanë parë të kajo, fruta dhe pemë, të cilat nuk ishin aktuale, do thot, gjenin te ajo fruta te verës ne koh te dimrit ose fruta te dimrit ne koh te verës. Per këtë arsye e përmend Allahu Azza wa Jell edhe çuditjen e Zekeriait alayhi salatu wa salam. I cili ishte i dërguari i Allahut dhe i cili në një far mënyrë kishte marrë përsipër për kujdesin për, për Meryemën. Thot Allahu madhruar kulama dakhala alayha zakariy al mihraba wajda indaha rizqa Saher, zekiriai futej të kë ajo, në vendin ku ajo falej, në vendin ku ajo qëndran të, a i haste të kë ajo furnizime, ushime, frutat të ndryshme. Kaleja, merja, mo enne, leki hedha. Dhe a i quditej duke e pas parasysh se a i shte në një farmënyri kujdestari i vetëm zyrtar i saj, njëriju i vetëm i cili hynte dhe dilte në atë vend ku ajo i shte aty, quditej ojmerime prej nga po të vinë ty gjithë këto ushqime. Nga se këtu komentatorët kanë përmendur se çudia e tij bëhej akoma më e madhe për faktin se ai gjente ushqime të cilat nuk e kishin kohën aktualisht. Do të thotë pemë dhe fruta të stinëve të tjera dhe pystë prej nga po të vinë ty këto ushqime, ajo i përgjigjej Qalet huamina indillah. Innallaha yarzuqu men yasha'u bighayri hisab. Ajo pergjigje, çdo furnizime vjen nga Allahu fuçiplot. Për arsye se Allahu e furnizon dhe Allahu i jep kujt doj pa llogari dhe pa mas. Pra, ato që për ne vlen si kufizime, sikur se është koha e caktuar, stinët e caktuar për të mund të kënaqur me gjërat që Allahu i, i krijon prej tokës me pem, me perime, me me me me bim të ndryshme, ato për Allahun Azza ve Xel nuk vlen ato rregulla. Ato vlen për neve që gjatë stinës së pranverës të kënaqemi duke i shijuar frutat e pranverës, në verë si soi, në vjeshtë e kështu me radh. Përderisa Allahu Azza ve Xel, Allahu i madhëruar dhe i plotfuqishëm, kur dikujt dëshiron të ia furnizim në mënyrë të drejtë për drejt, kur dikë dëshiron ta nderoj, ai kët e bën pa i unë nështruar kufizimeve nga se një të gjithë edhim se Allah i madhruar është sovrani i kësa i bote edhe i botës tjetër. Dhe ajo që a i bën, dhe nënë thot a i bën atë e në mënyrë shumë të pavarër. Përshkrimi kuranor që i bëhet personalitetit të merjemës, gjithashtu të dëshman se ajo ka qenë një grua e zgjedor. Allah i madhruar e përmendë, prap në surën në surën Al-Imran. Do të thotë janë në aj disa ajete të cilat në vazdimsi flasin për Meryemën. Allahu qoftë i kënaqur me te. Në këto ajete Allahu i madhruar e përmend faktin se asaj i kanë ardhur disa engjëj për ti treguar dhe për ta përgëzuar se ti o Meryeme nuk je një femër e rëndomt, një femër e zakonshme sikur se të gjitha femrat që Allahu i ka krijuar. Përkundrazi, ti je e veçuar ti e specifike, ti e e zxedhur, nga se Allahu i madhruar të ka zxedhur që t'jesh e këtil, dhe mu për këtë, Allahu i madhruar thot në Kur'an, i dhkale t'il me laiketu, ja mërjemu inë nëllaha stafaki, wa tahë heraki, wa stafaki ala nisa il alemin, dhe kur, përkujtohë Muhammed, kur me leket, e nxojt, i thanë mërjemës, oj mërjeme, me të vërtet t'ju Allahu të ka zxedhur, të ka pastruar, don thot të ka bërë të pastër, të ndershme, të moralshme, të virtytshme, kësaj soi Allahu të ka zgjedhur ty dhe kësaj soi Allahu i madhruar të ka krijuar ty. Wasfaaki ala nisa alalamin. Dhe të ka zgjedhur ty që të jesh më me autoritet, më me pozitë se grat, se femrat e gjithë botës. Madje si konfirmojmë për një gjë të tillë, e kemi edhe një hadith Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili thot për njerëzve e kanë arritur maksimumin e përsosmërisë njerëzore shumë njerëz. Pra atyre shumë njerëzve janë pejgamberët e Allahut padyshim. Pastaj njerëz të zgjedhur që ka pasur gjatë historisë e që nuk kanë qenë pejgamber. Mirpo thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për famrave pak ka të atila që e kanë arritur kulminacionin e për sosmëris njerëzore dhe në mesin e atyre pak femrave e përmend më rjemen në nën e i sajt alihissalatu vësselam. Pra, kjo është dëshmija më e mirë edhe me ajetin e Kur'anit respektivisht me dëshmin e enjëgjive të cilin Allahu e përmend dhe në thotë të cilin dëshmi Allahu e përmend në Kur'an po gjithashtu edhe me dëshmin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësselam se m në aspektin e virtyteve, në aspektin e ndershmërisë dhe moralit ishte një grua vërtet shumë e zgjedhur, shumë e veçantë dhe një grua e cila kishte arritur një piedestal shumë të lartë të, të këtyre virtyteve edhe të kësaj të kësaj gjendje. Gjithashtu Allahu i madhruar përmend për, për Meryemën se ajo ishte e përulur dhe shumë e devotshme. Dhe këtë Allahu E, e vënë duke në përmjetë asaj që i ishte drejtuar e, në mënyrë urdhërare ja mërëjemu këllënuti li rabbi ki o së gjudi o arka i me arrake i oj mërëjeme bëhu e për ullur për zotin tëndë andaj bënë sejgjde dhe për ullur bashkë me ata që për ule potencimi i këti urdhëri, si kurse edhe disa gjerat tjera cilat i përmendu me herët Jan dëshmia më e mirë dhe al aludimi gati më i drejtë për drejt. Për të treguar se Merrjemia jo vetëm që e pranoi këtë urdhër, por ajo njëkohësisht edhe e praktikoi atë. Nga se kur thuhet Zoti i tha për ulu, bën sejshde, bën ruku, për ulun bashkë me ata që përulen, kjo në një far mënyrë përderisa nuk na ka ardhur argumenti se çë tregon se ka qenë ndryshe, kjo është dëshmia më e mirë se ajo vërtet ka qenë e kthillt. Ka qenë e përulur ka bër shumë sejste dhe ka bër shumë ruku për Allahun, për Allahun fuçi plot. Meriemja ishte gruaja e cila në mënyrë të drejtë për drejtë ishte përgëzuar nga enjëjët, nga melekët, e ata melek kishin të autorizuar prej Allahut për të bartur këtë përgëzim dhe këtë sihariç për lindjen e një fëmie të bekuar, për lindjen e fëmis së cila do të jetë pjesë e saj. Do të jetë një fëmi i cili do të lindë prej saj në mënyrë të mrekullueshme do të lindë me frymon e Allahot fuqiplot, do të lindë me urdrin e ti, jo me bashkët dyzimin e, e natyrshëm që Allahu e ka bërë ligjë që mbretronë në këtë bot në mes mashkullit edhe femrës. Mirë po këtu kemi të bëjmë me një femrë e cila pa mashkull edhe pa patur nevoj për mashkull e lindë një femi, pse bëhet një gjë e tilë? Bëhet përshkak se Allahu i madruar deshi që kështu të ndoth. Matje, kemi të bëjmë me njerion me femrën të cilës edhe para prakisht i ndodhen gjërat këtila të mrekulueshme. Një femre të cilës Allahu i dërgon të ushqim në kohën kura ushqim nuk i kishte kohën që, që, që të gjindej diku në bot, a i gjindej të merjemja. Dhe kjo ndodhen në mënyrë të mrekulueshme, e pastaj edhe lindja e fëmijës sësaj ndodhe në mënyrë të mrekulueshme. Këtë si haric e përmend Allahu i madhruar e, duke i potencuar fjalet e melekve, Ja Mariam, innallahu yubashshiruki bikelimatin minhu ismih al-Masih Isa ibn Maryam, wajihan fi ad-dunya wal-akhirati wa min al-muqarrabin. O Mariam, vërtet Allahu ty të përgjizon me një fjalë prej tij, me një fjalë, me një urdhër i cili është i gjithë realizueshëm. Fjala është për njeriu i cili do të lindë prej teje si foshnjë e pastaj do të rritet do të bëhet njeriu i madh i njerëzimit, emri i cilit është Isa i birë i Mariamës, ai do të jetë me autoritet në këtë botë dhe në botën tjetër dhe do të jetë për njerëzve të cilët Allahu i mban shumë afër vetës. Pra ky ishte një pergazim, një sihariç shumë i mirë, ngasë vije për krijesat e ndritshme, vije për krijesat e pagamburuesh që janë engjujt, melekët, por në anën tjetër pastaj Allahu kët sihariç e bëri të amshueshëm duke e përmendur në Kur'anin Famlar. Allah i madhruar ka të reguar për famën e mërrjemës. Fama e mërrjemës, fama e njerëzve në përgjithësi, kulminacioni i famës, kulminacioni i të qenit i dikuit i, i famëshëm, kulminon me faktin e përmendje së emrit të ti ose veprës të ti në Kur'anin famë madhë. Për këtë arsye, Allahu të gjithë ata të cilët i ka përmendur në Kur'an, posa qërisht për të mirë, ne konsiderojmë se ata janë të famëshëm, e në kuadrë të këtyre njerëzve fatlum, në kuadrë të këtyre njerëzve të begatuar dhe të bekuar, gjithse si bon pjese dhe merjemja, Allahu qofti knaqër me te. Allahu i madhruar thot, wadhë kur fil kitab i merjem, dhe përkujto përmend o Muhammed në liber, në Kur'an, merjemen. Madje, në munë kaptinën, në cilëm përmendet kjo ajet, egziston njarja komplete e jetës së mërjemës prej kohës së shtatë zanisë sësaj me Isain, e deri me lindjën e Isait dhe ndodhin e disa mrekullive tjera, e kjo kaptin e ka marë emrin e krye protagonistës së kësa e nxarje, e ajo është mërjemja. Pra Allah i madhruar, një kaptin të tërë e ka quajtur surë të mërjem, e pas taj në kuadrë të asaj kaptin e thëtë u edhë kur fil kitab i mërjem. Për kujto o Muhammed në librin që pot shpallet ty, Meryemën. Pra, përmendja e emrit të saj, përmendja e veprave të saj, përmendja e virtyteve të saj këtë grua e bëri të famshme. Pastaj, Allahu i Madhruar ka përmendur kur ka folur për e, Isa-in, e ka përmendur edhe Meryemën me një përshkrim i cili është tejmasi i veçantë, me një përshkrim të cilin Nëse mbledhim të gjithë njerëzit gjatë historisë që e kanë merituar këtë përshkrim, do të vrejm se ata janë shumë pak. Këtu gjithsesi i përjashtojmë të dërguarit e Allahut, se ata gjithsesi kanë qenë të kthill. Por nëse e holumtojmë historinë, historinë njerëzore prej fillimit të saj e deri në ditët tona të sotme, ose deri në kohën e përfundimit të shpalljes, të themi, do të vrejm se shumë të paktë janë ata njerëz, ata individë të cilët e kanë e kanë merituar këtë përshkrim. Dhe para se ta përmendim përshkrimin, do të them se edhe nëse pastaj hulumtojmë biografitë e atyre njerëzve, do ta vrejmë vërtet se ata njerëz kanë qenë shumë të veçantë. Në këtë grumbull apo në këtë grup të vogël njerëzish, gjithsesi, bën pjesë edhe me rrëmjja dhe atë me dëshminë kur'anore, në të cilën Allahu i madhëruar thot: "Wa ummuhu Siddiqa". Dhe nëna e Isajit është si dika. Si dika dënë thot femra e cila e beson shumë dhe paluhat shumë të vërtetën. Pastaj femra e cila flet shumë të vërtetën dhe gjithë një nuk thot asë gjithë tjetër përvesht të vërtetës. Të gjithë e dim se të këmeti yn, të këpasarësit e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, një riu që ka qenë ishtuar me një Epitet të këtilë ka qenë Ebu Bekri, e Siddiq. Njëriju i cili e besojit të vërtetën shumë dhe njëriju i cili e folit të vërtetën shumë. E këtilë ishte mërjemja. Në kohën e saj, ajo ishte Siddiqa dhe vërtet një përshkrym i këtilë për mërjemen të regon se ajo ka qenë një grua, ka qenë një femër, shumë e privilegjuar dhe shumë e ndëruar të këllahu subhanahu wa ta'ala. Për arsye se, Allahu i madhruar kur i përmend banorët e xhennetit, njerzit fatlum, përveç tjerash tregon se ata do të përjetojnë një një nderim të veçantë duke qenë në shoqëri me elitën e njerëzimit gjatë gjithë historisë. E ajo elitë përbohet nga an-Nabiin, was-Siddiqin, was-Shahada'i was-Salihin. Dafa taderguarit, pastaj sidikët, ata të sinqertët që shumë e flasin të vërtetën dhe shumë e besojnë ata, atë pastaj dëshmorët e pasta i njerëzit e mirë. Pra këto katër kategori janë elita e njerëzimit, duke e patur parasysh se e dyta e këtyre katër kategorive, me njerë pas të dërguarëve vinë si të dikinët apo ata shumë të sinqertit. E këtilë pra ishte mërjemja në na e isajt, alehi salatu oselam. Në përshkrimin që i bëhet mërjemës në surën mërjem, në kaptinën mërjem, thash përmendet në njarja e sajt prej kohës kur ajo e kishte kuptuar se mbeti me barë me urdhrin e Allahut, jo me shkace njerëzore. Me Isajin, prej ati momenti e deri në lindjën e Isajit, e deri në konë kur Isaj i fletë si fosh një për nënën e vetë, e vrejmë se me këto ajete pasqyrohet në dërshmëria dhe morali shumë i lartë, morali i paprejkur, morali i shenjt i mërjemës Allahut qofti kënachur me ta dhe kjo pashirëm të cilën e bën Kurani të nderuar shikues, pa dyshim se është më i mirë që mund të kuptoj një njëri. Më i mirë që mund të bëj një njëri ose që mund të i bëhet dikuit i cili me gjitha te mund të i meritoj të gjitha ato lavdata edhe ato epitete. Mirë po, kush i lavdron njërzit e mirë, më mirë se Allahu fuqi plotë në përmjeta jetëve të Kurani. Apo, kush ka mundësi që të ndriqoj personalitetet pozitive të njërzimet me mirë se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe më përkat ne do të njoftohemi edhe me disa gjëra interesante të kësaj teme në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër andaj çndroni me ne qar shikues jako jemi saresh me emisionin ton atje ku burojn virtytet respektivisht me kete takim ne cilen jemi duke trajtuar prezantimin e mrekullueshëm te cilen islami i ban personalitetet te mreqemas nana në se isaj alayhi salatu wasalam pra muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjith familjes njerzore ja prezanton kete femer te ndershme kete femer te mir kete femer te xhevor te tas zhëvur nga ana e Allahut fuçi plot. Dhe gjithë këto përshkrime të cilat i përmendëm, edhe shumë të tjera që ndoshta koha e kufizuar nuk na lejon ç'ti përmendim, kanë vlerëtuar gjatë historisë, edhe si gjykatës si më i mirë në konfliktet ose kontestet mes njerëzve, posaçërisht ata të cilët në mënyrë të padrejt kanë polemizuar rrëth nëndërshmërisë së mërjemas në nësej sajtë a.s. Të gjithë jemi dëshmitarë se kemi fraksionit të tëra të cilat pretendojnë apo e kontestojnë nëndërshmërinë dhe moralinë e mërjemas. Ose kemi civilizime apo fe që pretendojnë të jenë monoteiste që gjithashtu e kontestojnë një gjithë të tjilë. Këtë e ka përmendur tështë Allahu i madhruar në Kur'an, kur ka than, o bi kufrihim wa kaulihim ala mërje me bohtanën a adhima. Dhe përshka këtë mosbesimit të tyre, ata than fjalë për mërjemen të cilat nuk ishin gjë tjetër, përveç se një shpifje shumë e shëmtuar. Pra, Allahu i madhruar në të gjitha aspektet, po e lafdronë mërjemen nërsa ka disa njerës të cilat kanë than se ajo nuk është e këtilët. Në rastet e këtila, gjithse si fjale Allahut është ajo e cila e është e thellëmtare dhe pas së cilës nuk ka nuk ekziston as edhe hapësira më e vogël që dikush të shtojë diçka apo të kontestojë vërtësinë e atyre fjalëve. Në fillim themisionet e përmenda shembullin e një prifti nga koptasit e Egjiptit. Koptasit janë një komunitet i krishterë që jetojnë në Egjipt, janë egjiptas, e flasin gjuhën arabe e kuptojnë shumë mirë. Dhe një herë ai prift duke debatuar me një njeri i cili pretendonte se Mryjemia kishte lindur fëmijë tjerë përveç Isait, madje thoshte se Isa i e kishte një vëlla nga nëna, prriti në pamundësi për të argumentuar ndryshe, u xhend në mes të asaj situate me ato që e ka përmendur Allahu i madhruar në Kur'an, ku Allahu i madhruar e potencon kohën dhe momentin kur mërëjemja ishte përgëzuar nga ana e enjë gjujve, se kjo ti do t'jesh nëna e ardhshme e një fëmije, ajo u arsujetua dhe tha, kallet rabbi enna je kunu li gulemun, olem jem sesni besharun, olem eku baghija. Ajo tha, o, o zoti im, si ka mundësi, që unë të kemë fëmi, kur mua kur nuk më ka prej kur njeri, kur nuk më ka prej kur dorë mashkulli, dhe në asë një mënyrë unë nuk kam qenë e pa moralshme. Mirë po pastaj përgjegja e erdi se kemi të bëjmë një rast i cili bëhet me intervenim hyjënor, me intervenim të drejt për drejt nga anë Allahot fuqiplot edhe i cili bëhet në mënyrë të mrekulueshme, pra nuk unë nështrohet ekuacioneve njërzore. Pra ndërshmërin e mërjemës e ka konfirmuar Kur'ani në vazhdimësi, ndërsa këtë konfirmim pastaj janë shërbjuer me te njërës, edhe njërës të tjërë të cilët nuk janë musliman por me gjithate ajo që vërehet ashtë se vërtet Kurani në mënyrën më të mirë u ambush mendjet edhe zemrat njërës vese ajo që e thot Kurani dhe ajo që e thot dhe e pohon Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem ajo pa dyshim se ashtë shumë e vërtet nëse Mendojmë rëth një prezentimit këtil që, që i bëri Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Këtyre tre personaliteteve që i kemi përmendur Më rjemen në këtë emision dhe Musajin dhe Isajin aleyhi wa sallatu a selam Në dy emisionet e kaluara Në mënyrë të veçant do të parashtrohet pyetja A thua një prezentimi kach të mirë, kach korekt Kach të pa kontestueshëm dhe të pa luhatëshëm që i bëri Muhammedi sallallahu aleyhi sallam këtyre njerëzve, a thua i detyrohet njerëzimi Muhammedi sallallahu aleyhi sallam me diçka të veçant? Përgjigja është po. Njerëzimi i detyrohet Muhammedi sallallahu aleyhi sallam që të pranoj dhe në asë një mënyrë të mos e kontestoj korektsin e ti. Që të pranoj dhe në asë një mënyrë të mos e kontestoj sinceritetin dhe vërtetsin e ti. Nga se, sikur të kishim këtu të bënim me konflikte interesash dhe ne të gjithë e dim se konfliktet e interesit janë joja më e ndihshme me të cilat njerëzit sot ballafaqohen në jetën e kësaj bote. Sikur këtu të kishim pasfort të bëjmë me konflikte apo me gërshëtime, ë dëshirash për tu treguar ose për ta çitur në shesh çdo njerëi personalitetin e vet. Atëherë s'ka dyshim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do ta bante një prezantim të kthjellët për këta njerëz. Nuk do të përmendej emri për i zonjerit prej këtyre tre personave, Musait, Isait dhe Meriemës. Nuk do të përmendej shumë më shumë herë në Kur'an se sa emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në formën më të mirë pra i ndriçoi këto personalitete edhe pse kufith kohor, edhe hapsinor ishin shumë të mëdhenjë që ndanin Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallem me Musajnë, me, me Isajnë edhe me Meryemën. Me gjitha te, Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallem dëshmoj se ishte besniku i shpaljes. Ishte njeriu i cili me një besnikri që nuk përsëritet i mori këto mësime prej Allahot fuqë i plot edhe i të regoj njërzimit se kush kanë qenë këta njerës. Kjo të regonë përvestierash edhe universalitetin e shpaljes me të cilën Erdi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Të ndëruar shikues, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, në përmjet këti prezentimi madhështor që bëri, vori në shesh dhe vori në dukje se mendja, arsyeja, virtytet, si dhe të gjitha vlerat progresive, përparimtare, që mund të kjenë qenë evidente të dikosh prej njerëzimit, islami i pranan ato. Ma dje, edhe kur ndoshta ka nevojt që ato të modifikohen, ose të kultivohen edhe më teper, sikur se e dim se gjdo vlerë që ka egzistuar para prakisht, para islamit, islami e ka konfirmuar, dhe ka intervenuar vetëm nëse ka pas nevojt që ajo të, të drejtohet, ose të formulohet akoma më mirë se sa ka qenë. Kësisoj Muhammedi sallallahu aleyhi sallam dëshmojse, mendjen njerzore dhe virtytet njerzore i ka promovuar qofshin ato edhe të kohrave shumë më të hershme se të kohës së ti qofshin ato edhe të vendeve shumë më të largëta se sa vendi i ti qoft madje ajo edhe një përkatësi etnike e cila e cila është shumë e ndryshme prej asaj prej nga erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një pikë tjetër që është më rëndsi në këtë kontekst është se njeriu i mençur Sikur të adinte se në një civilizim, në një teori, në një bibliotek, në një libar, ndovet një përshkrim i cili është shumë korekt, ose më mirë të themë është më shumë se korekt, për njeri unë të cilin aj edon, ose spa ku pre pretendon se edon. Ky njeri i menë qërë sigurisht se do të kujdesej për atë burim virtyti do të kujdeser do të kujdesej prart për shkrem mallë shtorch që i bëhet personalitetit i cili e ka pushtuar zemrën e tij. Ti marrëm shembull konkret të kriterat. Nëse Kur'ani kaq bukur e ndriçon personalitetin e Maryamës. Nëse Kur'ani kaq bukur e ndriçon personalitetin e Isait, të birit të Isait, apo Jezu Krishtit. A thua A janë të krishterët sa duhet korrekt në çndrimet e tyre ndaj Kur'anit? Kjo është pyetje për cilën unë nuk do të jap përgjigje, po e bëj pyetje ç'do njeriu i cili dëzon këto fjalë të mendoj në veten e tij. Ose, nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka çbukur, ka folur dhe ja ka prezantuar njerëzimit me Rjeman dhe Isaën, Marian dhe Jezu Krishtin, atëherë a thua a janë korrekt të krishterët, të cilët pretendojnë se i duan Me Ryeman dhe Isa'in, a janë të, a janë korrekt dhe respektues ndaj personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ngjarjet e viteve të kaluara, e viteve të fundit të kaluara janë dëshmi më e mirë se sa funksionon kjo korrektësi. Gjithashtu duhet të potencojmë se Islami i ka shpallë të pavlefshme të gjitha limitet Të gjitha ndarjet, të gjitha kufizimet të cilat bëjnë dallimin mes njerëzve, dallimet për të cilat njeriu nuk mund të mburret me to. Dallimet etnike, Islami çësherët i ka shpallur të pavlefshme. Me Riemia nuk ishte arabë, kështu që edhe Kurani nuk është i arabëve, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i dërguari i arabëve, ashtu sikur se pretendojnë disa njerëz sot. Jo, jo, Islami i ka të ikaluar këta kufi. Islami ka shpërthyer është në ekspansion të atill prej fillimeve të shpalljes së tij saqë vetëm pa drejtësisht dikush mund të tentojë ta kufizojë Kur'anin dhe Islamin dhe Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem në kufi të asaj çka është etnike apo gjeografike. Islami, çuish prej fillimeve i ka shpallur të pavlefshme këto gjëra me cilat njeriu nuk mund të mburat. Të vetmin kriter, të cilin e ka promovuar islami e me cilin vërtet njerëzit mund të krenohen është kriteri maris, i ndër shmëris i mirësis i humanizmit, i devot shmëris i bëmirësis ndaj njerëzve e kështu më radhë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem lidhur me këto gjera ka thënë e la la fadhle li arabiyin ala ajemiyin ola li abjadha ala eswed illa bit takwa vini re, nuk ka vler arabin bjo arabin Vetëm pse ky është arab, ai është ju arab. Ose i bardh di mbi të ziun vetëm pse ky është i bardh e ai është i zi. El bil takwa, kriteri i ndershmërisë dhe devotshmërisë. Kriteri i mirësisë vetanake, personale, është ai i cili njeriu e bën më të vlefshëm apo jo. Për këtë arsye Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë dhe me kët do ta përfundojmë, khairun nasi anfa'uhum lin nas, më i miri njerëzve është ai i cili moste për mi u bën dobë njerëzve. Më e mirë e njerëzve ashtaj të cilët moste për mi ja shohin hairin dhe përfitojnë prej aktiviteteve të të njerëzit. Pra, këto janë vlerat të cilat i promovon edhe i çet në sheh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin edhe disa shembuj nga raportet e mrekullueshme, raportet shumë madhështore çu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sinjeri i madh i njerëzimit, personaliteti më madhështor raportet që i kishtë me personalitetet madhështore që jetuan parati. Të ndëruar shikua e së kjo ishte e tëra për takimin e sotën, shpresojmë se Allah do të në japë mëndësin dhe knaqësin që të takojmë i sërish në emisionet e radhës, derin në takimin e arshëm, ju lemme për kujtesin Allah, fuqë i plotë, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakat. وخير الخلق قيام